Til lyden af Flemming Toft vil jeg slå dørene op for anden udsendelse af fodboldfakultetet her på Aarhus Radio. Mit navn er Emil Ivest. Med mig har jeg min medvært, Jonas Skærsgaard. Velkommen til, Jonas? Jo tak. jo tak. Og Jonas, vi har jo et lille hængeparti fra sidste uge. Ja, det har vi. Det har vi. Øh, vi er lidt ude med riven efter AGF. Ja, berettet, vil vi sige. Øh, men, men vi vil godt undskylde lidt, og vi skal, vi skal til at... Og snakke lidt om AGF, og vi, vi programmerede i sidste uge, at det, det ville vi ikke gøre, men vi har faktisk sådan mere eller mindre en AGF special i dag. Øh, yeah. Ja, vi har jo inviteret dig i studiet, Jan. Velkommen til. Chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Tak for det. Øh, tusind tak, fordi du gad komme. Det vil jeg meget gerne. Jeg håber, du har haft en, en nogenlunde weekend oven på, på nederlaget i fredags. Åh, oh, det var lidt, lidt kummerligt. Altså en weekend, hvor AGF først øh, taber til OB. Og Manchester United så ikke formår at slå Stoke på hjemmebane, så, øh, og så, for at det rigtig fint, så taber Barcelona sig også. Så, det var sådan set alle dem, jeg synes, jeg kan spille fodbold og lige meder sig i den her weekend, så det kunne ikke være værd. Du er simpelthen også United-fan? Ja, det, det har jeg været lige siden, jeg ja, for før I blev født jo, og det var den gang, hvor Liverpool vandt alt. Så hele min, hele min tid i folkeskolen, der blev hånden af alle de der forpuglede Liverpool-fans, der bare øh, jublede, fordi de vandt alt. Så, øh, Jamen, så du har du jo været vange til siden ja, det, det, det, det er i hvert fald en af, en af to i studiet, der er glad for øh. Det er Ikke mig Nej, det er ikke dig, det kan vi <laughs> godt afsløre Hvem holder du med? Jeg holder med Blackburn Rovers Det stammer fra øh, en tid Jeg havde et år i England, hvor jeg boede Hvor øh, min far havde en kammerat Der kunne skaffe nogle billetter til Leeds og Blackburn Så vi var oppe i Nord-England og set en masse fodbold Så du kunne i teorien lige godt have holdt med Swansea eller Liverpool eller Ja jeg, jeg synes, det er lidt sjovt at holde med nogen, alle andre, ikke holder med, tror jeg. Nogle der aldrig vinder. Det er også sådan, ja, at holder med Ja, <laughs> Jeg holder så hvis ikke med AGF, okay. men, øh, men nogen, der er endnu dårligere i Danmark også. Så, så sådan er det. Nogen, der er dårligere end AGF? Ja, den, den, den må ligesom tage på sig alligevel. Måske ikke lige nu, men lad os nu se, om AGF ja. ikke kommer i gang igen. Det kan vi håbe. Jan, øh, vi starter jo lige her med at snakke om lidt, øh, hvad der er sket her i løbet af, af weekenden. Har du set andre fodboldkampe i de tre, du lige nævnte? Ja, jeg har set... Øh, hvad fanden var det også, jeg blev tvunget til at se, om min søn er et eller andet opskurt. <laughs> øh, vi så noget spansk fodbold. Hvad kan det... Jeg vi så jo selvfølgelig Barca. Jamen, det er perfekt. Det er jo, det er jo blandt vores nyheder, i hvert fald. Ja, den har jeg jo skrevet ledt ned til. Øh, Celcivico, de slår simpelthen Barca 4-3. Barcelona ja. selvfølgelig uden, øh, uden Messi. Det, det ser ikke ud til, at de kan klare sig godt uden ham. Ja, det er lidt... Øh, altså, når man har set Messi spille, så ved man jo godt, at... Øh så mig forsvarer heller ikke. Så øh, det er lidt øh, rystende, at de kan lukke fire mål ind mod, øh, mod men, øh, men selvfølgelig, de, med ham på hold, så lægger de et pres så højt op, så de andre ved vil have bolden ret lang tid i gang, Men det er der jo alligevel rystende. Men så godt et hold, som bare, har, at de ikke kan formå at vinde, bare fordi de er med sig ikke? Det må man sige. Og, og så er det en virkelig god præcision af, af de to danskere fra Celta Vigo. <laughs> det var så imponerende. mål af Pion Sisto og Daniel Vaz spiller også en rigtig god kamp. I sagtens, at han var skadet, ikke kan spille, så gjorde han det faktisk. Ja, det har vi også skrevet ned. Det er jo noget, ja, det, vi også godt kunne tænke os at Det tale vil vi om. gerne uh, gemme lidt, tror jeg. Gemmer vi den? Ja, ej, vi kan, ej, lad os på den på banen. Det... Ja, altså Vas, Vas, han melder simpelthen afbud til Landsold to dage, inden han spiller 83 minutter. Fremragende minutter mod, mod Barcelona. Hvad, hvad tænker vi om den? Er den okay? Altså, jeg er ret sikker på, at Vass han ville elske at spille på landshold, øh, hvis han følte sig klar til det. Men hvis det er rigtigt, og hvorfor skulle det ikke være det, når han siger det, at han i lang tid har haft ondt i anklen, og hermed tænkt, at han spiller sikkert på noget, nogle gigpiller eller det er jo meget moderne, har vi, har vi også hørt lidt om. Øh, og det går ikke læng, Og hvis jeg nu har tænkt, at nu kan jeg få 14 dage, og så forhåbentlig komme helt ovenpå, så er det jo så muligt, at de har haft en, et problem i salget, og så tænkte, du skal selv spille den her, så nu får du lige en, en indsprøjtning og et par piller, så kan du godt spille, og det kunne han jo. Men, men altså, det kan man ikke gøre en hel sæson, så hvis han kunne på 14-dages øh, pause kunne komme, komme igen, så er det så helt, helt fint, at han får en pause nu fra Landshol. Æ, den måde, Landshol så har, har meldt ud på, og Jon Dahls øh, ynkelige optræd <laughs> på, øh, på det er, øh, det er helt ubegribeligt. Æ, det er ja. ufatteligt, at de ikke forbereder ham noget bedre. Altså, det er sådan lidt som om, Jon, du har jo tit med journalister, går du bare ind og snakker med <laughs> Peter Møller? Ham må de behold, han må jo også blive beholdt behold, men han stiller nok ikke spørgsmål til dig. Æ, det, var, det var sgu patetisk at se ham stå og smile sig igennem en interview der. Det vil jeg godt sige. Det er jo en holdning, vi begge to deler. Ja, den deler, vi. den deler vi. Det er vi det selvfølgelig helt i orden, hvis han spiller på sværtestillingen dernede, og han får en pause. Og, og vi ser også det der talkrummende interview med, med Peter Møller. Det er, det er godt nok skidt. Det er tæt på, at Jon han får et gult kort. Det må vi se, om, ja, han kunne godt, øh, om man kan får de et set. Det? Det, det tror vi, at vi set senere, ja. Men, øh, men vi snakker lidt om med, med Piones præstation. Også i, i sidste kamp. Nu har han skåret to mål så han Øh, om, er han i spil til en start -elver? Der er jo lidt problemer med systemet på landsholdet, øh, og han skal måske spille en, en wingback eller som Tia, hvis han skal ind og, og starte. Ja. Altså, jeg tror ikke, han kommer til at starte, men, øh, men han er jo, ville jo være fantastisk at sidde på bænken og kunne smide ind, hvis det er sådan, at det kniver os lidt og score. Altså, han er virkelig en af dem, der har haft godt af lidt luftforandring. Ser man jo tit. Man ser altså svært også det modsatte set jo, at danske spillere kommer til udlandet, og så... Øh, handler de sig igennem en sæson, og så bliver de købt hjemme efter København. Men, øh, men altså, her er en, der virkelig har haft godt af det. Øh, altså, Der er jo ikke nogen tvivl om, hans talent, det har alle der har set ham spil, jo kunne se, at her har vi noget helt ekstraordinært. Men det knep lidt med at få det til at folde sig for alvor ud i, i Midtjylland. Det ser ud som om, at han lige er steget op et niveau, og hvis han kan holde det her, så tror jeg da helt sikkert, at han på lidt længere sigt er klar starter på landsholdet. Altså, så ser det godt ud, hvis ikke han er det, fordi så er vi med og gode. Men, men hvor tænker du så, at vi skal finde plads der, med er det ved siden af Neil Jørgensen? Ja, det kunne man, altså, jeg, jeg tror altså, det er jo det der gode, vi har skiftet Morten Nås ud med, med en, en mand, der er knap så nazistisk, hvad det med, med, med, med opstillingen angår, ikke altså uanset om, om Morten Nås kun har haft syv spillere til rådighed, så har vi spillet 4, 3, øh, tre, tre alligevel øh, øh, og det er, det er, det er, det er simpelthen øh, problemet med øh, det var problemet med Morten Nås, han holdt simpelthen stadig fast i det her selvom vi ikke længere havde spilleren til det, det er simpelthen ikke gå op for ham at Rommedal og, og Grønkær var stoppet <laughs> Øh, der tror jeg, at den nye landstræner, han er meget mere øh, pragmatisk og tænker, jamen, hvad har jeg af spillere? Selvfølgelig også, hvad møder vi? Men mm. hvis han kan se, at det giver rigtig god mening at ændre lidt på taktikken for at få plads til en spiller, der bare shiner helt vildt, så er jeg sikker på, at han vil gøre det. Det bliver spændende at se. Og han er jo ikke, øh, han er jo ikke den eneste dansker, der har, har haft succes. Nu har vi også snakket lidt, øh, Emil og jeg, om, øh, om Nikolaj Jørgensen i løbet af ugen. Yeah. Der er nu øh, deltopscorer i Holland, otte kampe, otte sejre, slår United på hjemmebanen også. Øh, <laughs> det er vi i hvert fald to, det der har været lidt af det. Men, flot, flot men, måden været i weekenden. Ja, virkelig ja. flot. Øh, og han, øh, han er vel også starter på, på lørdag. Ja, det må man sige. Altså, det er jo en fornøjelse, vi endelig er kommet af med vores øh, Bender-syndrom. <laughs> At uanset, hvordan andre spillere gjorde det, så skulle Bender starte ind. Altså, han er heldigvis ikke udtaget nu. Øh, og det er jo selvfølgelig også, fordi det går rigtig godt for så mange andre angriber og no, han er jo en af dem. Det er jeg ikke så over til gengæld, fordi han var jo allerede Superliga'en fuldstændig fantastisk dygtig. Ja, hit, ja. Øh, så, og den hollandske liga, nu skal vi ikke gøre den bedre, end den er. Der er nogle rigtig dygtige hold, men der er altså også noget, noget kummerligt uh, lidt uh, i Holland. Det er rigtigt. Øh, <laughs> og derfor så kan uh, Liggo også selvfølgelig også godt dernede også. Så ja. det er ikke specielt over stå, men han er virkelig, uh, han ser skarp ud, hvilket jo lover godt for de to landskampe, nu har. Det gør det. Så har Laudrup også igen fundet en ny klub. Tilbage til Katar. Ja. Hvad, hvad tænker vi om det? Er det ambitiøst nok? De, altså, på den ene side fatter jeg ganske simpelthen ikke, hvad der foregår. Hvis Laudup, <laughs> han gerne vil have et topjob, så er det da altså ikke vejen. Øh, det er lidt som om, og der er vi ude nu jeg ikke rigtig ved noget om. Jeg har ikke snakket med Mikael vi siden han var i assistent, træner på landshold. Det er ikke en sådan, at omgås på daglig basis. Men det virker som om, at han enten vil tjene rigtig, rigtig mange penge, eller også så vil han bare have et tophold. Altså, hvis han skulle have en chance, tror jeg, for at komme tilbage og få et af de der hold Valencia og som han måske på et tidspunkt kom i spil til, så har han nødt til at steppe lidt ned på ambitionsniveauet. Men altså ikke helt ned på, på Katar-niveau. Altså det er jo... Det jeg kan ikke se, at der er nogen klubber, der tænker, gud, Michael Audup, han vandt sørme i Ligaen dernede. Jamen, ja, hvor mange spillere kan I nævne, der spiller dernede? Der er ikke, ja, ikke, ikke Ej, alt for mange. På men ja, <laughs> man får lidt sig. indtryk af, at Michael Audrup er gået på badeferie. Ja, det er, af livet, ja. ja, ja. det er sådan en retale post. Altså, men han, han tjener boksen på det, men man skal bare sige, medmindre Michael Audup må være verdens dårligste forretningsmand og have verdens største rådgiver, så skulle han have så mange penge på kontoen, at det ikke er pengene, han går efter. Men hvis ikke det er pengene, han har gået efter, så fatter jeg ikke, hvad, hvad det er, han har gjort der. Nej, så virker det til at være en forkert beslutning. Altså, det, det virker helt sindssygt. Ja. Øh, hvorfor sagde han ikke at jeg tak til jobbet? Det har han med statsgaranti for at tage Ja, dem. det må vi få Man kunne lidt have mistænkt for, at Mikkel Laudov ikke vil tage et job, hvor han ikke på forhånd er sikker på at blive en succes. Ja. Altså, landsholdet, hvad, altså vi ville alle sammen forvente, at nu kom den for tabt sønd hjem og tog landshold. Nu vinder vi formentlig VM eller EM næste gang. Ikke? Mm. Øh, det vil være svært for ham at blive en succes der. Det er enorme pres Det kan simpelthen godt være det, det han ikke vil have Fordi der kan ikke være noget pres dernede, hvor han kommer ned til nu Der kommer ingen tilskuere mindre de bliver betalt for at sidde og klappe Så der, der er jo, det er jo ikke pres, at han får dernede Men altså, man har behov for Efter at tjene så mange penge Og tjene yderligere penge, det forstår jeg altså ikke Når man kunne få så meget andet, der fodboldmæssigt må være større udfordringer i Nej, angiveligt så har der været tilbud fra, fra USA og Kina Der var også lidt rygter om Valencia Men der har ikke rigtig været noget konkret Andre steder fra, som vi, som vi har hørt om så hvis han har fået tilbud fra Valencia, så vil jeg da, har jeg ikke fantise i forestillingen, hvor han ikke har sagt eh, ja tak. Nej, det, vi er vist enige her på, på redaktionen, så det, det skal, vi, skal vi hoppe videre til Det er der, næste skørt. Lyngby de vinder 1-0 på fjerde gang i træk, Der vi tager med som nyhed, fordi det synes vi, det er simpelthen stærkt, at den oprykker. Det synes jeg også. Man kan sige, at Lyngby er jo ikke sådan en... Altså var det Silkeborg, der havde vundet, 4 fire i træk, så ville jeg alligevel have været mere ind, øh, imponeret. Altså Lyngby har faktisk købt rigtig, rigtig godt ind, og købt en del øh, gode spillere, som har masser af sublige rutine. Så jeg er ikke så overrasket over, at, at det går dem godt, men selvfølgelig øh, fire i træk, det er bare imponerende, og det må man tage hatten af for. Stavien altså, Nielsen kan til sydenlande eller andet, ikke? han er sådan lidt en, en nordjysk udgave på Henriksen. Ikke? Altså, de to har jo virkelig tilført øh, den ellers nogle gange lidt øh, gro og kedelige trænergruppe. Øh, voldsomt meget kolorigt. altså de, er jo, de, de opfører sig jo øh, på en måde, som ikke ret mange øh, trænere gør. Men det er fedt. Altså, det er super dejligt. Så det er ikke kun af glænder og ståle, vi snakker om hele tiden. Ja. Men der også kommer noget andet. Skal vi altså, vi snakker lidt om, at, at niveauet i Superliga er egentlig forholdsvis højt lige nu. Øh, men, men skal man regne med Lyngby som, som et top 6-hold? Vi, vi må jo formodere, at FCK, Brøndby, Midtjylland, Randers ser også gode ud, øh, AB jeg tror, det er dem, du har nævnt der. Jeg tror, kun der er én plads tilbage. Ja. Og den skal så besættes af... Jamen... Lige nu, som det, er, det nu kan lige så godt blive Lyngby, som det kan blive Horsens. Ja, Horsens. Som så det kan altså. blive... Uh, Sønderjysk, hvis jeg nok skyde på. De, ja. er, det virker som om, at de havde reelle europæiske tømmermænd, og de ikke havde op til, til den her start, de havde, havde du ser på Du på Sønderjysk og du falder ikke i svimmelvalg. Det er jo ikke sådan, at du bare tænker, wow, jeg vil godt bytte 8 af g med 8 af Sønderøsker. Jo, det ville du formentlig nok lige nu, fordi de spiller så rent. Men, altså, men, ja, ja, men de gør det jo bare flot. De gjorde det flot sidste år, så jeg giver dig helt ret. Jeg tror også på, at Sønderøsker lige nu er det bedste bud på den socialeplads. Jeg var op og se dem i Randers sidste uge, og jeg synes bare, at de spiller en, en gennemført, virkelig flot kamp. Virkelig kynisk. De, de scorer bare på deres chancer. De giver ikke noget væk. Og ja, de bliver selvfølgelig hjulpet afsted med, med et rødt kort til, til Nebula men jeg synes virkelig, det er en top præstation. Og det virker som om, at, at de har styr på de laver Og jeg tror, at de skal nok uh, kravle op Og få den sidste plads i top 6 Det er en af mine, det bedste bud Men uh, vi skulle gerne uh, have et anden hold til at kravle op i top Ja, så skal, så skal det skal ske noget i hvert fald Det skal jeg da. Men det kommer vi videre uh, ind på senere Vi skal lige uh, have den sidste, uh, sidste nyhed på banen uh, Som uh, stammer fra England 2.24 fyre deres manager i, i går uh, Efter 1-2 til nederlag til Liverpool. Det er nok ikke derfor Det er nok længerevarende problemer <laughs> ja. Øh, og Bob Bradley bliver, bliver ny manager Det er jo en af grundene til at vi, at vi har taget den her nyhed med Fordi Bob Bradley er en mand Der har spødet lidt i, i de danske medier tidligere Jeg ved ikke om I har skrevet, skrevet om ham Men han har i hvert fald været et emne Både for AB, for FCM og for landsholdet ja. Jeg tænker lidt Er han en mand der har kvalitet til Premier League? Altså nu bevæger vi os godt nok lidt ud i uh, I noget hvor jeg ikke er helt så stærk <laughs> som jeg er Når vi kommer til at snakke med AGF Men altså uh, Swansea er jo, tilhører sig selv den gruppe af hold, der ligger lige under, under de bedste. Øh, og de har jo til synlandet søgt febrilsk længe efter at finde den her mand, der, der, der kan tilføre dem. Det, der forhåbentlig kan gøre Swansea til sådan et, et ja, midterhold, kan de sgu ikke drømme om at blive mere end det. Men uh, de har jo svinget alt for meget. Altså det fører jo, jo faktisk nærmest helt tilbage til tiden, hvor de også øh, kunne præstere. Det var jo enten og Kapell, hver gang han gik på banen. Ja. Og det, det kan godt være, at han er manden til, øh, øh, til det. Altså man kan selvfølgelig sige, hvis man er i spil til AB, selvom AB er et fint hold, øh, og FC Midtjylland, så er der spring til at, øh, at være i spil til Swansea. Altså vi snakker om et helt andet pres og et helt andet niveau. Men... Øh, det er jo ikke til at vide, hvor meget han reelt var i spil til de to, eller om det bare var noget, som folk øh, Ej, der bliver drømte lidt om. at. Øh, men altså dansk landstræner, yeah, det, der, det, der kunne man sagtens sig, at de kunne hente sådan, sådan en, en, en manager fra en middelgod klub i, øh, i England. Ja. Skal vi, vi hopper videre til vores faste indslag, tror jeg. Nu har vi været forbi øh, ugens nyheder, og, og en af de ting, vi fornemmer, at, øh, at Jan i hvert fald har glædet sig til at give et gul kort. Så jeg ved ikke, om, øh, om du vil have lov at lægge ud, Jan. Jamen det vil jeg gerne. Altså, øh, Jon Dahl er jo, er jo oplagt for den fuldstændig håbløse optræn <laughs> på tv. Altså, hvis man skal være dansk landstræners assistent, så må man altså kunne forvente, at man indeholder lidt mere klasse end det der. Manden, der jo som landsholdsspiller var fuldstændig fantastisk, og havde den bredeste inderside og skruede nogle vanvittigt afgørende mål. Det er bare bevis på, at man ikke nødvendigvis øh, af den grund øh, bliver nogle genial kommunikator efterfølgende. Og det viser i hvert fald, at han ikke var. Men jeg ville, Jeg valgt mellem ham, eller så også uh, Dino for uh, AGF, for uh, den ubegribelige dumme advarsel, han trækker sig uh, i slutminutterne. Ja, i overtiden, i overtiden i mod, mod OB. Altså, det er jo helt latterligt. Uh, når de i forvejen ved, at, ja, det ved jeg ikke, om han er og tænker på der, men de, han vidste jo i hvert fald, han måtte være i, uh, i fare, ikke? Ja, helt sikkert. Og så laver han så totalt overflødig en, uh, en advarsel der, det er helt andet, at er, de, er der en, der er fri for en mål, og gør man det for at bremse en, en kontrasance eller lidt eller andet, så må man sige, det er en del af spillet. Det vel, Men det er det altså er ikke en del af spillet, at man må formodet, at Glenn Riesholm har været ved at få flået af efter, hovedet der ham efterfølgende, fordi det der, det var der, helt i skogen. Der er kantæne til Mikanovic kamp. Ja, det er det. På på et skub til Kenneth Emil ja. ind over... Jamen, han kan ikke nå det, hey, ikke? Altså... Hvis man så kunne sige, hvis jeg lige får flyttet ham der, så kan jeg nå bolden. Det kunne han ikke gøre. Nej, gange. bolden er ude at spille. Så det... Der er bare en til at komme efter det. det så var, er vi ude i en uh, in Suarez, i, i, som midterstopper efter landskabspausen. Og hjul ude på her bakke. Hvis han er klar. Og det er han formentlig ikke. Men der er en lag har også karantæne. Uh... Det bliver spændende. Altså, nu er vi jo selv ude at se uh, AGF Reservehold her i, i går. Ja. Spiller mod Randers. Og der, det ligner, at der egentlig er egentlig fint med, med talent på vej i, i bagkæden. Men øh, formentlig heller ikke noget, der lige skal op og spille i Superligaen, så han lige foreløbigt. Altså, der er øh, bare gigant forskel på at være et talentspiller, og så er i Ligaen, og så skulle kunne gå ind og, og gøre det godt i, i Superligaen, det må vi ja. de sige. Også med det pres, der ligger på dem, ja. selvfølgelig. Skal jeg uh, tage over? Ja, du for du uh... Jeg følger lidt i din tråd. Ja, det er nu en uh, elendig tv-optræden, jeg gerne vil give Google hold til. Um, den går til Paul Hansen, som vi ellers er ret glade for her på, på redaktionen. Det er vi. Hans brug af ordet undervejs, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Den er han helt vild med. De er alle sammen undervejs. De er undervejs alle altså. sammen? Ja, og han er helt vildt undervejs. Ja, det er, han har bolden <laughs> undervejs. Men det, det, det kan vi godt lide. Der skal han have ros for. Men, Nå, men der Sådan. sker det, at uh, da tænker jeg, at han spiller, jeg tror, det er Duncan lige Cali i fødderne, han får den her friløber i starten af kampen, der, ja. der glemmer Poul Hansen, tror jeg lige, at han er på tv, og, og måske uh, husker han i hvert fald, at han holder med op i den kamp. Jeg har lige taget klippet med. så vi lige prøve at høre hvordan han lyder. Da Bjarnerson, han løber ned mod mål. fra Delsens nye han i Slovenien og i Australien. her der en stor af men i ikke at konvertere. Og du er... Han <laughs> lyder lidt som mand der lige har overlevet modstanderens største chance. Det, det må vi sige ja, Der kan man godt høre Paul Hansen han, han håber ikke Bjørn Andersen Han skriver her Nej det gør han så ikke Altså jeg vil så sige Nu jeg er jo høret, jeg er jo helt enig med jer Altså Paul er Jeg kan i ham. Jeg synes han er, øh, han, er han er dygtig til mange ting Men jeg synes også Jeg kan huske at Normalt som mand Der godt kan lide AGF Han har været der selv Men jeg <laughs> indrømmer blank At det der Med mindre det sådan var, øh, var Åh nej I retning af Så svarer OB over dårligt <laughs> Så lyder det dog Som mand Der håber At AGF ikke kommer foran Det giver jeg ret Jonas, skal vi gå videre til dit guldkort? Ja, det skal, vi. det skal vi, og det bliver et af de lidt mere, mere kedelige slagsen, så jeg, jeg kommer jo oprindeligt fra Vejle, øh, og de har gang i noget stort dernede, det ved ikke det, om du følger med i, Jo, jo, jo. Ja, ja. de har jo fået en ny klubvejr, der ja, det har været med pistoler, kunne jeg se på ja, filmen. Ja, og masse penge, og, ja, ja, og sådan noget. Ja, ja. Ja, ja. det er et spændende projekt. <laughs> Men det er ja, ellers en, en umodelig tæt første Division også, hvor de så er ved at, at falde lidt bag nu, og Ja, efter to sløje resultater nederlaget i skive, nu taber de også til Hobro, så begynder det at ligne. I hvert fald et for kort fra mig. Der er lidt problemer omkring viljen og de der sydamerikanske spillere, om de vil det nok. Ja, det kan blive problemet, ikke? De, de gør, hvad de kan, og, og det virker til, at de har en kompetent træner, det må jeg sige. Nu har jeg været på stadion og se dem nogle gange, men, men det virker lidt sløvt, og de, de kommer ikke frem til nok, så det... Det er nok der, med mit kort, det, det rører hen, hvis ikke snart der sker noget. Det er selvfølgelig en proces, og de har mange nye spillere, men nu har de efterhånden haft nogle, nogle uger og måneder til at, at komme i gang. Ja, men sådan en proces, det kunne også. Ja, det ligeså, har vi hørt. så godt være et, et undervejsår, ikke? Altså, vi jo, er jo, det er rigtigt. Og... Det er ved at blive et rigtig fyrår i, i dansk ja, fodbold. Ja, det er det, det er det. Og det, det skal snart ikke være en undskyldning mere, fordi der skal, der skal til at ske noget. Også til et kredsen publikum i, i Vejle. Kan vi gå i gang med at, med at tale med Gf? videre. Jan, øh, vi har et andet fast indslag, øh, som vi egentlig havde tænkt tænkt øh, fodboldspiller, hvor vi lige har fem hurtige spørgsmål for at ligesom, give et indtryk af, hvem, hvem de er, hvem de har spillet mod, hvem deres bedste træner har været. Det, ja. det er selvfølgelig ikke så oplagt til dig, så der har vi taget øh, fem spørgsmål med til dig om AGF. Du mener, min øh, gloværdige AGF-karriere er dem, du ikke har hørt? Jeg vidste faktisk ikke du du havde haft det, men men der er Hører, hvis, <laughs> det høre hvis du har. Nej, det der så det ikke så kul Jeg kunne ikke jeg kunne ikke få en pølsevogn, så jeg var ikke <laughs> andet end... Jeg har fået lov at træne med, med det hedder jo først division en Altså det var også uh, da John Stampe, han husede uh, der. Dem fik jeg lov at træne med og være sådan i meget meget i periferien og truppen med, i en uh, i en tre år, men altså jeg gik jo selv og mente at jeg burde have chancen, men altså prøver jeg jeg var, jeg var <laughs> Jeg var ikke i nærheden. På et tidspunkt, det møde af FC Barcelona, det kan I heldigvis huske, men det gjorde vi altså på et tidspunkt. <laughs> uh, der var jeg den eneste venstrebenede spiller, der var tilbage i, uh, i hele truppen, der ikke... Uh, uh, alle andre var skadet. En kunne venstre. Og jeg var... Altså, uh, holdlederen, var formentlig sætter på at blive udtaget, end jeg var. <laughs> så nej, det, det kan vi hurtigt springe over. Der var ikke... Uh, Hvad det, spiller det, du på banen dengang? Jeg spillede enten, uh, enten uh, defensiv midt, eller så spillede jeg... Uh, eller Vi spillede med Sviber dengang. Eller også spillede Sviber. Altså Det Sviber. Jeg skulle ud nogle steder, hvor jeg ikke skulle løbe omkamp med nogen. <laughs> hvor jeg kunne placere mig ud af det. Så nej, nej, nej. Jeg var, ikke, jeg var, ikke, jeg var samme med som Sti Tøfting og Claus Thompson og de der. Og det er, jeg, er også hård konkurrence. Nej, er... jeg var, har altså startet på, på banen i, på Danmarksækamp, mens Sti Tøfting han sad ude på bænken. Så gik det tilbage fra nogen og frem på andre siden. Det er en fin ind uh, at have til børnbørn. Ja, ja, jeg jeg, jeg ja, smækker ja, den gerne i på Stig, hver gang jeg, hver gang, jeg møder <laughs> ham. Men uh, ej, jeg var ikke... Jeg, jeg var, havde han ikke i den her noget? Så jamen, er, så... Lad os tage de fem spørgsmål igen. Ja. Bare hurtigt ja nej. Ja. Kommer A.F. slutspillet? Nej. Er Glen stadig i træneren og sæsonen er om? Ja. Er Sommerens transfervindue godkendt? Nej. Hvordan Duncan, han score 14 mål sidste sæson, når han samme antal eller flere i år? Så kan jeg ikke svare ja nej. Samme antal eller flere? Ja. Øh, jamen, jeg tror, jeg tror, det bliver færre og til sidst befinder AGF sig i en krise efter fredagens nederlag. Hvis ikke de gør det, så, øh, så, så forstår jeg ikke helt, hvad ordet krise øh, dækker over. Altså, 6 sejre i 26 forsøg. Det er ikke godt. Det er altså ringere. Øh, der er det faktisk på niveau. Jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg fandt 5 ud af 26, dengang jeg er i som er træner. Men 6 ud af 26 forsøg. Altså, de vinder flere, men det, det er fra det, hvor de begynder at gå galt med jer. Ikke? Så ja. Der vinder de kun 5 ud af de sidste 26 kampe, ikke? Altså, nu de vundet 6 ud af 26. med Glenn. Øh, og man har ringt 12 i ligaen i de sidste 10 øh, kampe. Øh, og slutspillet ser langt til at være langt væk. Det er så langt væk, at, at direktøren han nu... Øh, undskyld Jacob, men en anelse patetisk er begyndt at tale for, at det er faktisk måske bedre slet ikke at komme med i slutspillet. Ja, den har jeg også hørt den der. Altså, hvor er vi så henne? Ja, så altså, deri... jo, de er sgu i krise. Så begynder vi at snakke proces, hvis man er kommet til nogle udtalelser. Jamen, lad os få uddybet lidt. Øhm, det talte vi også før om før at det her, det her slutspil. Vi er nogen om at der er fem hold der er, der er sikre mere eller mindre. Ja. Og så, så har vi Lyngby, Horsens, Sønderjyske. Der der ligger kæmper med tæerne. Altså lige nu, det kan godt. Jeg er af, lige nu ser Lyngby fint ud, og Sønderjyske ser fint ud. Men altså Horsens har overrasket helt sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, de har bredden til at komme i slutspil set over en hel sæson. Det er også Viborgs problem, fordi Viborg gør jo også altså, fremragende præstationer mod Brøndby eksempelvis. Ikke? Ja, så lykker sådan. de så til gengæld helt vildt mod Horsens, før 2-0 til 4-2, det kommer ikke slutspil på. Øh, det kan det også ligeså godt, altså AGF kan jo under forudsætning af, at de ellers kommer i gang, og hvis de flere kampe i træk kan levere det samme, som vi gør mod Midtjylland. Men det kræver, Saft Susme, at de leverer i minutter i en kamp, det mangler vi stadigvæk at se, og de generelt får hævet deres bundniveau, fordi det er jo en jammerdag at ellers og kigger på, når de, når de er ringst. Altså, jeg kan det bare ikke, og jeg ved godt, at jeg, man skal forstå, at det er proces, og de har skiftet meget ud, og det har de. Og dermed, når man skifter så meget ud i en trup, så, så, så går det selvfølgelig noget tid, før det svinger helt. Og hvis det ikke glemmer sin hat på dem, så kan jeg da godt forstå, at når han ser, hvor godt de spiller mod Midtland, for jeg synes, de var rigtig gode. Spillemæssigt var det ikke sådan, at de, det var ikke bare slonerne, der sad på, men de kom bare med en indstilling, med en geist. Og de fik, altså de første 35 minutter, indtil Midtjylland sætter Unaccio på banen, så de får en op, der kan lægge noget pres på AGF og holde på bolden. Da er Midtjylland ikke over midten. Og igf de vinder alle anden bold, og de presser dem totalt i bunden. Da, altså, da jeg så den jeg tænkte, at jeg, og jeg kan godt se, at det var det her, glæn, glæn gerne vil. Men det var ligesom første gang, de viste at de ville ikke viste det i de næste kamp, Nej, der spiller en det. rigtig fin første halvleg mod FCK i parken. Altså, holder FCK fra at præstere, få nogle chancer sådan sønderligt. Og gøre det acceptabelt Men så falder de jo helt vildt i anden Igen, ikke? Og det har næsten været det har, vi snakket om, det har været deres problem At de ikke har kunne holde det initiativ de, ja. de har i mange kampe Fordi de har det også øh, mod, mod Silkeborg mm. og, og Taber øh. Jamen de har også mod OB Har de også øh, ja, en, en fin det, det period, og De skal jo score, det. de skal jo komme foran for helvede Men hvad Flere hjælper gange. det altså, Det bliver jo hvis og hvis Hvis og, de bare begynder at score på deres chancer Jo jo, men til synes er det kun Der er to der kan score på det hold Det er Duncan og den mini? Amini. Ah, Amini. Ja. Lige præcis. Det er de to til Sydland. Og altså, at hænge sin hat på Amini, det, det, vil, det vil jeg godt nok være Ja, så Duncan, der de, bliver lukket ned af, af Tingager i, i Odense. Ja, vi, altså. vi læser en artikel, øh, øh, hvor, hvor, hvor Glenn, han siger, at det er vores eneste våben lige nu, udover over Amini, som du nævner, at det er for nemt at lukke dem ned offensivt. Det er jeg helt enig i. Altså, det skal, hvis, hvis det der system, Glenn Gærmes spiller, skal fungere, så skal de der øh, midtbanespillere, der kommer bagfra, altså være noget mere målfareligt. Det er jeg mener så, men sætter du ham på banen, så bliver det lidt noget frygten fodbold en gang. Ikke? Ja. Altså, det de gør skide godt mod Midtjylland, det at de presser dem fysisk bare totalt i bund. Men hvis ikke Daniel A. og, og Bjarneson bliver noget mere farlige, jamen, hvor er vi så hen? Ja. Altså, det er jo ikke Søger jo tydeligvis også helt vanvittigt. For en måned siden sagde han jeg synes også, at Bjarneson kunne glemme det. Han kom ikke til at spille central under ham. Han har spillet på kanten. Ja. Nu spiller han centralt. Øh, en af de to midtbandspillere. Jeg synes, han gør det glimrende af men han er nødt til at score. Altså, han rammer stolt mod Silkeborg på en forholdsvis stor chance. Ikke? Det samme med Stefan. Han, altså igen, han gør det jo, jeg synes han gjorde det rigtig fint mod Midtjylland. Mm. Men på at se en skandaløs ring afslutning. Han får chancen med OB. Ikke? Ja. Stefan har bare så mange ting i sit spil. Han har altså, han er lynhomme hurtigt, han er fysisk stærk. Han sparker godt. Men det er så altså hovedet, han ikke har med. Altså han, han bliver, jeg er bange for, at han bliver sådan et evigt talent, der bare aldrig nogensinde fik det ud af potentialet, som der var der. Det var også noget af det, jeg blev mærke i, i kampen mod OB, at Amini har var ligesom bænket for at give Stefan Peters chancen. Mm. Tænker du, det er fordi, at, at de så nogle muligheder i, i OB's bagrum? Ja. Altså, at de første 20 minutter, der ligger han nærmest på linje med Duncan jamen, op, op Det gør på han faktisk også, hvis du mod Midtjylland. Han gør det samme der. Mm. Lige pludselig har de noget speed. Altså Duncan kan du sige ubegribeligt meget godt om, men, men speed, det er jo ikke lige en af <laughs> de helt store øh, Men med Stefan så højt, så kan du pludselig presse bagrummet, og så er de nødt til at falde. Det er også det, der sker for Midtbanen. De bliver bange, når Stefan han kommer tummende derfor. Han er jo bare sindssygt hurtig. Så kan du presse bagrummet. Øh, så falder deres forsvar Midtbanen. Og det er jo nok også, ja, det tror jeg i hvert fald det var, det er Glant har at han kunne gøre med OB. For OB er jo heller er jo ikke fire kuglelyne, de har stået nede bagved. Så de er jo også nødt til at falde lidt. Og selvfølgelig er det derfor, at Armini starter ude. Men også fordi, med ham på, på midtbanen, så altså, du, du mangler du bare noget fysik. Ja. Men hvorfor er det så, at man, det virker som om Stefan Petersen falder ned på sin kant Efter 20-25 minutter spil ja. øh, Mere udpræget han ligger over foran i starten. Og der afgiver man også lidt Initiativ til, til OB Selvom man stadig sidder på kampen og har den mest første halvleg, men, men det virker lidt som om, at der måske Godt kunne have brug for, for to angreb, Der var vi jo også ude at se i Hvor Kasper Junker altså En glimrende figur og, og får scoret og kommer med en masse energi og fart Som vi også øh, snakker med Stefan Petersen jeg ved ikke, om det men kunne være en idé. Jo, og så skal han jo ændre system. Ja, men er, er han klar til det? Det, det, er, jeg tror, måske. det tror jeg bestemt ikke. Nej. Øh, og man kan også sige, altså lige nu, så ser jeg de har to indgriber. Det er Donkan og det Junker. Det er ikke meget, vel? Nej, det er det ikke. Det er, det er det. ikke meget at have til en, til en, til en hel sæson. Så, så ved jeg godt, at han går rykke Stefan op, og det har han så også nærmest gjort det på kamp her. Øh, og det virker, det er et godt våben. Men det er bare meget lidt at have. Altså, de dage, Donkan ikke lige rammer. I, hvad skal du så gøre, så sætter du Junker ind. Ja. Og så får altså, han en kvarter han er, så, han er mere talent, end han er, end han er færdig udviklet ja. Superliga-spil efter min vurdering. Altså, han gjorde det acceptabelt i starten, øh, da Donkan var skadet. Så får han chancen i parken af. Øh, får bolden halvheldigt med der og slipper fri. Ja, det er skidt at brænde den. Du kan altid brænde, og have en dygtig mål, han kommer mod her, men, men lad nu være med at prøve at loppe den. Altså, det er jo ikke mæssigt. Spark nu tætten for hende. Se, hvad sker der? Kusk får samme chance. tilsvarende chance. Braver den ind. Ja. Knatter bare ind fladt ved, ved fjernens og det er måske forskellen på, på talent og, og yeah. ja, yeah. rutine i, i Superligaen. Men det er, er måske meget godt opsummeret historien om AGF i den her sæson, at, at de præsterer max i 30-45 minutter gang. Jeg synes også, at øh, anden halvleg mod FCN er værd at nævne. Den var jeg også ud at se. Øh, det ja. synes jeg var en stærk reaktion. Og det er måske på en lidt billig baggrund, men derfor er de godt og kmoset FCN godt og grundt sammen. Altså, det, er jo, det er jo nærmest, at du 19-hold, de måske ja, i anden ja. halvleje. Men, men det skal ikke, altså, nu skal vi ikke sidde og finde undskyldning, når de så endelig spiller godt. For jeg synes også, de gjorde det godt. Det gør det. Æh, men det er også Duncan, der vinder den kamp for dem. Der. Den, ja, en gang, ja, en, den ene, han hedder ikke, altså, der står tre mænd omkring ham, de kan bare ikke dække Det vil sige, og, og han, han springer engang på, Nej, på det der hovedstid. Han, han må have verdens stærkeste nok af ham der. Ja. Det er godt nok stærkt. Ja, det er imponerende. Æh, men jeg synes, de er sårbare. Jeg synes, de er alt for smalle. Øh, og ja, det, det nu kommer vi til det næste spørgsmål om det, ja, det går Ja det lyder så til tidsvinduet det synes du ikke var godkendt. Det synes jeg på ingen måde det er. Og jeg synes at hvis man skal kigge, altså man skal selvfølgelig kritisere Glenn det skal man jo fordi de er langt fra slutspidspladsen som de er som så. Men jeg synes man primært skal kigge ret mod Jens Andersen her Prøv at kigge på hvad er det han har hentet. Jamen jeg, jeg har dem her. Jeg kan godt lige nævnt dem de, de ja. har fået ind i, i, i, i sommeren. Mm -hmm. Hentet Martin Spellmand. Jovanovic, Kasper Juncker, Amini, Soares, Svergesen, Mustafa Buntu, som vi også var ude at se i går, Jesper Julesgaard, og så ham her i Ekonomitis, og, og så får man også Bachmann og Duncan ind i, i vinters. Noget jeg især tænker, der, der mangler, det er noget, noget fart ude på kanterne. Man bliver ved med at spille sådan nogle typer som Bjarnasson og, og spilmænd også som kanter. Det gør bare, at det hele bliver sådan komprimeret ind mod midten. De sørger ind af alle sammen. Jeg synes virkelig godt, de kunne trænge til, til en hurtig kant. Det kunne de helt sikkert også. Altså, øh, Australien her øh, er jo meget godt på Han har sådan altså en god speed. Men han er jo ikke ret gammel. Det altså, er sådan lidt en på en købe til allersidst. Ikke? Altså, vi skal have noget fart ud kanten. Hvad har vi? Og hvor kigger vi hen? Larcho. Der prøver vi. Jamen, det gik jo meget godt sidst med Ellis. Har Mark ja, meget glad øh, for? Ja, ja, men altså, det, men, men altså, ja. han gjorde det flot, Ellis. Øh, og det kan også godt være, at han kan lære det ham. Jeg synes faktisk, at han spiller... Øh, han har nogle rigtig fine ting i sit, i sit spil. Jeg synes også, han er med til at ændre kamp mod Nordsjælland. Ja, det er det måske er, ja. også hans suveræn bedste præcision. Jeg de ah, synes også, han... han var det ikke, er det ikke Midtjylland? Han også øh, gør det rigtig fornuftigt mod. Han skal lige lære at blive stående ben og holde op med det. Ja, altså, dag. Ja, det altså, er de også. Store altså, over i kombi, ja, man kommer fra, fra Italien. Altså, der er det jo, ja. altså, men det skal han selvfølgelig holde op med det, Piat. Men jeg synes, han, han har virkelig han har noget af det speed, vi mangler med. Jeg er enig med dig, der mangler speed på kanderne. Jeg synes ikke Jens Andersson... Øh, har præsteret, og hvis man skal overveje at forlænge hans kontrakt øh, altså jeg er ikke sikker på, den. Det, det er sådan, de er så let som det, som det ligger, Jens er en flink og rar mand og efter sine øh, de agender, jeg snakker med, som har forhandlet med ham, siger også, at han er, han er reelt, han er dygtig, han kan sine ting der men, altså, det er efterhåndigt agf hold uden AGF'er, ikke? <laughs> øh, det er, der er den her AGF sjæl, hvis man kan snakke om det jeg har haft svær at få øje på. De mishandler deres ungdomsafdeling big time. Der kommer intet op nede fra Det kan man så godt forstå, hvis man ser på deres selv op nede i ungdomsafdelingen. Øh, som virkelig også øh, er meget problematisk. Dem, de har valgt dernede til at sidde ud eller dem, der skal, de skal tage kontrakter med. Håbløst, de tager en kontrakter med de, med de forkerte. De, altså, de, har nogle, de har faktisk nogle enkelte rigtig store talenter. De har blandt andet på 17 som er kæmpe angrepsalent efter min mening så valgte skrive med en med hinanden. Uh, mm. Men de har kæmpe store problemer, og det er bare ikke til at se, at det sat op, de har i nogen og den, det der kommer dernede fra lige nu, det skal blive til noget. Jo, men vi har jo fem på 17 landshold, vil de så sige nu. Ja, det har de også. Men hvad er de for ud af det, altså de ligger nummer, de nummer 4 eller 5, det er der 17 hold ligger lige nu, de tabte Silkeborg, de tabte Lyngby. Uh, de svinger også alt for meget. Deres u 19 hold tabte 11 kampe i strej sidste år. Mm. Altså vel at mærke med Sako og uh, Benjamin Witt. Halsker, uh, Benjamin Witt, uh, Oscar Buer, øh, 11 kampe i træk. Altså det, det, det, og er der stadigvæk. Øh, og det er også en, de ligger også ringe i år, ikke? Altså, de har kæmpe problemer. Men øh, det, det kan jeg sige, det kender jeg også fra min tid i, i ungdomsafdelingen i Silkeborg, der er så godt nok til ske ting og så jeg før du rykker rundt på trænerposterne i, i ungdomsafdelingen. Ja, de gjorde, de var jo faktisk på vej. Øh, altså, under Brian Sten, øh, var Kasper Bugge i til chef jo. Øh, der var også øh, nogle udfordringer der, det er der ikke nogen tvivl om, men der var helt anderledes styr på tingene, end der er i dag. Øh, og altså, de, de historier, der går om den øh, ungdomsafdeling og den måde, det bliver ledet på derude, der går meget, meget lang tid, før de får noget fra. Og det er bare et kæmpe problem, når du samtidig har en sportschef, der er svensker og til synes, at kun kan hente kroater eller, eller spiller, der spiller i latser. Øh, altså, det, det, det, det, lige nu er det svært at se på et som det ser lige nu. Dem, du har, der gør det godt, den kunne du ikke selv. Altså Duncan, han er ved ja, at være gammel, ikke? For gammel, ikke? No. Han er for gammel til den slags man også øh, op i årene. Øh, så kunne du måske få lidt fra Bjarnason, altså islandsk øh, EM-landsholdsspiller, som lagde op til øh, sejrsmål der, og det ikke mod Østrig? Ja, det, det var strig. No. Øh, ham formoder man ikke at komme af med. Øh, hvad er der ellers, der er salgbart? Ja, så har de en, en russer, som efter min bedste opvisning simpelthen ikke kan spille det fysisk, praktisk, men han kan ikke spille fodbold for helvede Nej, de var lige været afsat tilbage til Rusland <laughs> øh, og han rygte og i hvert fald vide, at han havde sagt ja han ville rigtig gerne Eller, til en start, mm. og det betød ekstremt meget for den måde, jeg gætter. resten af vinduet skulle forløbe løb på for der, der snakkede vi altså et forholdsvis stort millionløb for ham, som betød at de fik nogle transferkroner øh, så sprang han i mål igen, det er selvfølgelig svært for sportschefen at gøre noget ved men, men han er den eneste bare spiller de her. så har de Dino Måske. Jamen, han er ung. Ja, ja. er også nede dernede for i Kroatien. Men han skal også til at præstere øh, på et lidt højere niveau. Sådan, og i hvert fald på et mere jævnt niveau, end det, han gør. Hvis, hvis han skal være salgbar. Det kan ikke se, de har. Så har de Bachmann, der gør det. Men han kunne vel ikke salgge, han er også for gammel, ikke? Men er det altså er kulturbær, der mangler det? Er, er den snak vi over i? Fordi nu er Steffen Rasmussen jo røget på bænken, og, og Kim Åbæk rød ud sidste gang. Øh... Det er det da også. Altså, ja. Det, de her henter op ned fra lige øjeblikket, min vitt er der helt sikkert stort talent, men, men, men det er det, han er lige nu. ikke altså, Der er lang vej til, så han kan bare rykke ind. Jamen, så er der Sarko, jeg synes, han har gjort det overraskende godt, men, men det er jo ikke som sådan en forstærkning, vel? Og når du har et hold, der er så sammensat af så mange forskellige nationaliteter, og er så nyt, så kan du ikke bare rykke de der unge op. Altså, du kunne godt, altså har du det F.S. københavn Nu er det ikke nødvendigt for dem, fordi Nej. de har et andet hold, der bedre Nej, ja, ja. end... end, end en 8 ud af 10 Super League-hold. Men de kunne sikkert gøre det ikke, for de har et godt, fast hold. De ved jo, hvordan de skal spille. De kunne sagtens rykke en 19-årig bagende ind, eller 18-årig bagende. ind og sige, nu skulle du så lige spille højre bak to kampe til ham, til vores højre bak kommer tilbage. Det kan du ikke, når du har et hold, der er så uspillet samspil som AGF's. Og det er et kæmpe problem, at, at de unge spillere, der er i truppen, det er ikke reelle valg for lige i øjeblikket. Og det er svært at se, at de kommer ned fra den spiller, de selv producere det er nærmest Jens Jonsen. Altså, vi kan også se fra, fra reservekampen i går, det blev kun uh, Sarko og de fire i bagkæden, der faktisk er med fra, fra U19. Nu ved jeg, hvor mange fra min tid i hvor, hvor de var rigtig dygtige til at forprægge de her U19, og også U17 spiller rigtig tidligt spil i, i reserveligaen. Det er måske også et udtryk for, at der bare ikke er kvalitet nok i, i ungdomsholdene. Ja, det, det kan det godt være, men det kan også lige så vel være, fordi man har en trup med så mange spillere, man simpelthen er nødt til, at de skal holde sig form. Fordi lige om et øjeblik, hvis de er ved med at få karantæne, og tog bliver i karantæne, så bliver til at bruge nogle af dem jo. Så, så, så, så er du nødt til at give de der reservespillere noget kamptræning. Det er du selvfølgelig tvunget til. Vi lægger også mærke til en, en sjov ting der, der ude i går, da de scorer til, til 2-1 AGF. Der, der er overhovedet ikke nogen, der jubler. Der er helt stille ude Nej, på park på Så råber glænser, rejser glænser op ud til byen og skriger så højt han kan. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der jubler? Og der bliver helt stille, altså, han, stille. Han prøver virkelig at få bragt en, en vinderkultur ind på det her hold, og det virker bare som om, at der, der sker ingenting. Det er rigtigt. Men det vil jeg godt glemme. snakker meget om Men hvis man har vinderkultur på et hold, så taber man den onde fløjte med ikke 0-7 hjem til Brøndby. Og vel og mærket, så kunne man så forstå det, hvis det var Sarko og Bu og de der drenge. Han taber også 0-7. ved godt de får en mand smidt ud, men det er altså det et hold gør før, og så vinde kampen alligevel. I hvert fald undgå at tabe 0 7. Det har så altså et hold med Steffen med 400 kampe på mål, så er det Bakman og Suarez midterforsvaret, det er Jönsson og Spillemann på midten, og det er Duncan på toppen. De tabte altså 7-0 til, til Brøndby's 21-holdet, ikke? Nærmest. Det er ikke erfaring, øh, der mangler der. jo. Det er ikke, kraft, men ikke erfaring, der mangler Nej. Men hvor er det? Hvor er, hvor, hvem er det af dem, der stapper op? Ja, Duncan synes jeg faktisk spiller en god kamp. Men hvem er de andre, der stepper op og siger nu skal vi lige nummer i? Nu, altså okay. Vi, nu kommer vi så bag 3-0. Nu sætter vi lige proppen i, gutter. Det, det bliver simpelthen for pinligt. Ja, der er jeg fuldstændig i ingen... med. Der, de får det der røde kort efter hvad? 8-9 minutter? Ja, er og så, meget. De får de øh, hvornår er de bag 3-0 efter 20? Cirka? Ja. Ja, og så falder det simpelthen bare fra hinanden. Der, og der, der tænker jeg også, at der mangler de en, en ledertype, der ligesom kan, kan hanke op i den. Hvor, ja. hvor, hvad hedder det, Glenn han havde, Erik og Jakob Poulsen i, i FC Midtjylland? Jamen, jeg synes, han har Duncan her. Jeg synes, øh, jeg synes Duncan gør, kan han kan i den kamp men at de andre kan falde igennem. Altså at Bachmann, Suarez, at, at, at Jönsson, man ikke kan sige, nu, nu, nu holder vi altså til taktikken, fordi der er klart, at vi har lagt ind i pausen og siger, nu, nu, nu stopper vi gutter, nu skal vi simpelthen, nu må vi bare ikke lukke flere mål ind. De sejler. De, de tumler rundt. Og det er jo ikke, altså nu, nu snakker vi lidt om, vi skal også ind på det senere med, med stadionplaner og sådan noget, men, men det er jo ikke opbakningen, der mangler når det går godt. Nej. Øh, det er jo lynhurtigt. Vinder to kampe i starten af sæsonen, og så er der 15.000 på stadion, og, og sidste sæson med, med pokalfinalen, så sender man. Jeg ved ikke, hvor mange busser til parken. Mm. Øh, så det, det er jo heller ikke der, han kan, kan skylde skylden. Hvis jeg tror, man, vi sender 110 kan... busser til parken. Ja, det er også hurtigt er... om at vende sig den anden vej. Ja, jeg har også set den kamp mod Brøndby. Uh, det er hurtigt med buen, og især Steffen og Rasmussen. Altså, der er to ting i det der. Altså, den måde, de behandler Steffen på er fuldstændig Det Man er nødt til at spørge de der fans. Det altså, jeg synes slet ikke, Stefan en stor kamp, og det er da muligt, han er færdig. Men de fans, der sidder derude, de sidder der forhåbentlig, fordi de gerne vil pakke op med AGF og håbe, det går dem godt. Så still dem det spørgsmål. Tror I, målmanden bliver bedre, eller tror I, han bliver ringere at i at af ham? De er selvfølgelig lov til det. Det er deres valg. Men, men der er jo ikke nogen. altså De bruger jo ikke bare ham, når han fejler. Altså, de begynder at klappe hårdt i ham, og han ham når han så samler bolden op. Ikke? Ja. Altså, det, jeg kan ikke forstå det der. Men ja. Når det så er sagt, så, at de vender så hurtigt mod AGF, jamen, de har altså været igennem ja. 20 års elendighed, nød og elendighed, ikke? og de står der stadigvæk. Og de er gang på gang troet, at nu er vi der. Altså senest, Morten Viggaard ansat, den bedste træner, de kunne få. Nu er vi der. De spiller noget færdigt fodbold, rykker op, fordi Lyngby til syd er der for, at det ville de ikke, pludselig. Øh, men spiller forfærdeligt, ikke? Øh, hvad, hvad der sker her, det, det, det er jo den bedste træner, vi kan få. Han ryger ud, så indsætter de den træner, som har vundet medskab i som alle igen, det her AGF, har ikke været ekstremt gode til. Det helt tilbage til Paul Hansen, ikke? Han var hot shot, ham tager hmm. IKF. var højt profileret, ham tager IKF. Erik Rasmussen. Peter Sørensen var et kæmpe trænerstand. De har kun hentet altså den ene trænerkapacitet efter den anden, som alle andre klubber ville dø for at få lov at hente. Og de på bare ikke IKF. Men jeg tænker det også, det er en klub, man som træner rigtig gerne vil lykkes i. Hvis du er den træner, der endelig får for AGF ja. til medaljer eller sådan noget. Og det, det må jo, virkelig det, være en præstation. Ja, ja, det er jo derfor, de kommer alle sammen. Ja. Fordi tænk sig at være ham, der kan sige, ja, det er mig, der gjorde det. det. Ja, lige præcis. Og der er jo ikke nogen, der er i tvivl om potentiale i AGF. Altså den opbakning der er for tilskuerne, den opbakning der er for byen, den opbakning der er for, ja, for medierne, den opbakning der er for Sponsorer, øh, sponsorerne. Sådan, ja. Der er virkelig et potentiale i AGF. Og det vil alle træner gerne forløse, men prøv så at se, hvor mange træners karriere, der er gået der er blevet smadret af i Altså, Paul Hansen har jo ikke rigtig været i gang sådan for alvor siden. Erik Rasmussen har er jo heller ikke rigtig for alvor været i gang siden. Nu er Peter Sørensens prøver, han så har sin trænerkarriere i gang i Selgeborg igen. Ikke? Øh, vi koster ikke været i gang siden han var i AGF. Fredberg fik sin træner øh, lovende trænerkarriere smadret fuldstændig. Ikke? Altså, nu glænder sig ved at ødelægge sit fine, fine kul uh, image uh, i AGF. Ja. Forhåbentlig. Øh, altså, skal vi ikke gør glæden værre, han er, Jeg synes øh, bestemt, han har gjort mange øh, fine ting. Nej, for det er også det. Altså, de spiller jo en god kamp i Odense, og jeg sidder tilbage med fornemmelsen af, at det er en kamp, de bør vinde. Ja. Øh, og kan så gå på landsholdspause nu med, med et nederlag og 14 dage og har Horsens næste gang. Og det er vel noget, vi... Altså der snakker vi, det populære must win hjemmebane mod, mod Horsens. Skal, der, I hvert fald, hvis det hvis hvis skal, skal vinde sådan Det er fornuftig at snakke om, at, øh, at, at du skal med i slutspillet jeg de indskyde, de har 45 indlæg mod OB. OB har 13. Ja, og klart mest tid på den sidste tredjedel og sådan noget, men, yeah. men det, det er jo også historien, som vi er jo kommet frem til nogle gange nu, at det nytter jo ikke noget, hvis og hvis, hvis ja, det, ikke man, man omsætter det. Det hjælper ikke, altså jeg, jeg, jeg er nået der til, at hvis ikke de en gang havde forsøgt at, øh, at uddrive de onde dæmoner, øh, så skulle de prøve det, fordi det, der må være et eller andet, der er et eller andet forbindelseviler over og de der, der var sidst, de må have glemt at lukke porten til, øh, til hvor de nu er <laughs> henne lige under, under fordi hold nu op, hvor er, øh, hvor er historien om AGF, en lang lille til historie. Jan, øh, hvad tænker du om den nye giver de hentede, Jovanovic? Er han, øh, han god nok til at tage over for Stefan Rasmussen? Nu ser vi øh, den tidligere giver, som ikke fik forlænget Lucas Fernandes. Han, øh, han holdt tre clean, clean sheets i træk ned i, i Sønderjyske. Og det bare måske en mand, man skulle have sat sig på, eller måske givet Halsk chancen? Jeg synes faktisk, at øh, Fernandes fik chancen i AGF. Men jeg synes ikke han leverede ikke nogen indsigt overhovedet. Jeg synes ikke han præsterede noget som helst der beregnet ham til at kunne få forlænge sin kontrakt som første målmand. Han var en fin, en fin server serveret, men, men som første målmand det, det synes jeg ikke han leverede. Jeg synes, uh, Johanovic gør det. Uh, Komme rigtig fint for start med ja. nogle vigtige redninger, Men hvis man ser på de redninger, han havde, så var det også sådan nogle redninger, som Steffen har. Altså Steffen, god på stregen. Fantastisk på strejken. Uh, fantastisk mand mod mand. Men jo selvfølgelig... Øh, problemer i feltet. Ja, der, der, der, er han, der er han ikke så stærk. Og det er jo så det, man troede, man købte med, ja. med ham her. Øh, jeg synes også, han gjorde det godt i starten. Ja, det virker faktisk lidt som om, at han blev en lille smule skræmt med den der øh, alvorlige skade, han fik, hvor han fik banket det på tænder op i, øh, i undermunden. Fordi han i hvert fald ikke domineret feltet i, i samme grad som før skaden. Men øh, igen, en ung målmand, jeg synes... Han har kostet han koster mål der, der mod OB. Må han ikke lukke den der om han lukker ind. Ja. Øh, jeg synes også, han tager den bold alt for let øh, mod Midtjylland. Man må forvente, at når man går ud, så kommer der sådan, nogen, der til dig. Det vil ikke hans arm bliver ramt, men altså, så må han altså hjerten væk i stedet for at begynde at blive den. Det er også virkelig et uheldigt tidspunkt. Det er været to minutter efter, ja, de sælger der ja, ikke? Ja, ja. Men jeg synes, han er, en, han er en udmærket målmand. Det synes jeg. Okay. Lad, os give ham nu, lad os nu lige give ham chancen, inden vi, vi bortgårde ja. og vi smider ham ud med, med, med affaldet også. Men er, men, men er det kriseprædikale, vi sætter på så øh, ja, i ja. Ja, det, det, det, altså Seks sejre ud af 26. Ja. Det ringste hold i, i Superligaen i, i de seneste ti runder. Hvis ikke det er at være i krise, hvad fanden er så at være krise? Ja. i krise? En sejr i ti runder. Ja. tror jeg, vi på. Men øh, du får ikke glemt til at sige, at de er i krisen. Nej, det, det gør du nok ikke. Det var, det var den bedste kamp i sæsonen, hører jeg nu. Ja, <laughs> de har spillet øh, Outstanding mod Lyngby i anden halvleg. Altså, der er også, også rigtig, rigtig meget øh, politik i det, Glenn går ud og siger. Altså, hvis vi ser hans, hans unge spiller spiller en forfærdig dårlig kamp, så går han lige ud og, og prøver at forsvare ham lidt, tale ham lidt op, så vi ikke alt for over ved ham. Ikke? Øh, og selvfølgelig vil Glenn ikke indrømme, at han holder i krise nu. Men altså, øh, så spørger ham, hvornår man så i krise. Altså, det er rigtig 12 i Superligaen i 10 runder. Øh, mm. De har vundet en nu 10 kampe. Øh, hvornår du så i krise? Du er det i hvert fald i resultatmæssig krise. Øh, spillemæssigt giver jeg ret. Altså, der er jo, igen som vi snakker om, de gør det godt med OB i en periode. Gør det rigtig godt med Midtjylland. Gør det udmærket i en halvlej af FCK. Øh, også. Gør det, gør det faktisk guden. i perioder af Selkeborg kampen. Jeg synes dog, at Silkeborg sejr er fortjent det var måske mere 50/50 en ja det synes jeg og Indiana jeg synes jeg er lidt rystet over så lidt silkeborgs skabte chancer. Altså hvis vi snakker om på det tidspunkt det hold der scorede færre mål i ligaen jeg havde jeg selvfølgelig brugt flest afslutninger på at score store mål. mål. Mm. at de så lidt kom til chancer det synes jeg var det var at se. Så AGF's hold svinger simpelthen så meget. Glenn hænger selvfølgelig sin hat på, at Jamen, der er den her gode periode, den skal bare lige have for <laughs> ja mm -hmm. Man kan også sige, vi har den her dårlige periode, den skal vi da godt nok gøre et eller andet for, at ja. den ikke bliver for længe. Er øhm, i krise? Det kan du ikke have nogen som helst tvivl om. Vi vil jo gerne øh, nå vores faste indslag i form af en quiz. Er vi ikke, øh, jo, lad, lad os tage quizzen, og så taler vi nystaterne i Aarhus lige efter den. Øhm, Jonas mens du lige gør klar til det, og, og kan blande kortene, så, ja. så, så vil jeg lige bruge lejligheden til at gøre lidt reklame for os selv. Ja, lad os gøre det. Vi håber, I vil finde os på, på Twitter og på Facebook og like og retweet, alt det I kan, så øh, vi ligesom kan få nogle flere lytter til det her nye, øh, nye tiltag. Er du ved at være klar, Jonas? Ja, du skal måske lige sige, hvor, hvor, hvor de finder os. Øh Jamen, I finder os på, på Facebook og på Twitter, hvor under, vi hedder fodboldfakultet, ja. og så kan I, kan I lytte til os på Mixcloud. Det, ikke? Ja, hvis vi smider har linket op her efter udsendelsen en gang. Så. Jamen, er du klar vi, til Christian? Øh, nej, det er jeg faktisk jeg ikke helt sikker på. <laughs> vi, prøver, vi prøver i hvert fald med fem spørgsmål, og så må vi se, hvordan det går Jeg kan se at det her, det er fra lidt, lidt tilbage i tiden, så der må du jo... Øh hvad du... hva, hva, hva, mener du, der må jeg være? Nej, nu har vi jo været ind nogle gange, <laughs> at, at vi, med at, vi ikke kan huske så meget, så nu, nu prøver vi. Ja. Den brasilianer blev topscorer i den hollandske æresdivision i sæsonerne 88-89 og 90-91. Senere blev han en del af FC Barcelonas Dream Team, hvor hans legendariske samspil med Michael Laudrup, puskes er mange. Skal vi, vi på det på, der, Det er, jeg er rigtigt. Kunne Ja, vi kunne huske hus spilleren, men vi jeg, jeg du tror havde ikke, vi kunne have svaret <laughs> på hos spørgsmål. Nå, vi går videre. Jeg tror, I, øh, den, er, den er noget nemmere, den her, selvom det gik ganske godt. Øh, den angriber scorede sit sidste landskabsmål 2010, mål nummer 52 for de røde-hvide. Han tangerede Paul Tils rekord med det mål som den mest scorende danske spiller nogensinde. Hvem tænker vi på? Mm, Jogen Ja, yeah, vi har nok været inde på ham tidligere, det er nemlig rigtigt. Det er lidt ærgerligt, at han skal nævnes så positivt her, når vi, <laughs> ja, når vi det, har været ude med det. At blive nej, var er altså ikke. Han var, han, han ja, var en, en god super, super, super angriber. Det er sådan et spiller, hvor man tænkte, at det tog ikke rigtig ud af noget. Altså, det, var ikke, nej, det, det, ikke. det var lige var ikke Romaj, hvor han snød ikke fem mænd og lagde den ind, vel. Men han, han stod han bare der. de rigtige steder. Ja. Sådan et, et, en, en, en let forbedret... Nej, ham kan jeg ikke huske, så jeg nævnte Søren Hermanns til gæft <laughs> for at det hjælper ikke, når ham kan jeg ikke huske. Han har jeg faktisk haft som træner. Har du? Ja, det har så Søren lige ham kan ja. jeg godt huske. Det er min, uh, er min overgang. Han har have at spille no, okay. med mig. en uh, Formentlig, uh, Danmark, nu hører han ikke det her, men det er jo altså ærgerligt, men, fordi han ville nok godt kunne genkende sig, formentlig Danmarks historiens dogneste angriber. Men han havde en vanvittig evne til at bare at stå de steder, hvor båndet landede. Han er mere dog end Bentner. Bentner er en arbejdsbi sammen. Uh. <laughs> vi går videre. Øh, denne spiller kom mod slutningen af sin karriere på alverdens og forside på grund af en affære med sin brors kone, men retfærdigvis skal han først og fremmest huske som den spiller, der spillede suverænt flest kampe for Manchester United. Hvem er han? Øh, Ryan Giggs. Det må vi være enige om. Det var heller ikke uh, verdens første spørgsmål. Nej, ikke enig en om det. Det. det. var vi også inde på sidste uge, Jan. Det er en quiz, vi har købt, så vi, vi ja, fralægger er. os lidt ansvar for den. den Nej, vi, det er ikke har fundet, vi har fundet ud af, at den er rigtig nem. Du, du er på vej til at lægge dig i spidsen, må vi sige. Men nu, nu prøver vi lige med noget lidt mere øh, op i tiden. Hvilken hold scorede scoret i kampen sidste minutter? Bayern Münchens afgørende mål til 2-1 i Champions League-finalen mod Dortmund. Det gjorde Robben. Der er, det er vi korrekt, korrekt igen. Ja. Der er ikke så meget at sige til det. Vi springer hurtigt videre. Denne spiller skiftede i 2011 fra Schalke til det sydtyske rekordmester for Bayern. Han blev ved VM i 2014 kåret til turnerings bedste målmand og hedder... Øh... Til Bayern. Fra Schalke til ja, Bayern, det, ja. det er jo... I 2011. Ja, ja. Det er jo verdens bedste målmand. Han er... Han er øh, han dygtig. Ja, han er han er, han er, fantastisk. er god med Ja, men det er lige præcis det. Altså han er jo det som rigtig, rigtig mange hold øh, efterspørger. En, øh, en ekstra en ekstra øh, forsvarer. Jeg kunne det godt i AGF. Det er ikke tyk, <laughs> jeg er jo okay, flok, øh, <laughs> I kan godt høre jeg tale taler om lige nu for jeg har men jeg kan ikke huske hvad der hedder. Det kommer lige om lidt. <laughs> øhm, Jamen, er, det er tæt på at vi går gået for at du, du har tangeret Gustavdal med fire korrekt. Du du er først gæst. skal, skal have nok, en... øh, han skal nok komme hjem men jeg synes simpelthen han er, jeg siger igen, det kan I heller ikke huske, men Peter Smeichel øh, var øh, for min mening verdens bedste. Øh, Vestmål, jeg har set, så er der nogen, der er mig, der siger, ja, ah, vi har engang haft øh, nogen, der hedder Jaschen, og jeg ved ikke, hvad fanden hedder. Ja. Øh, men Peter Smeichel var den, han den bedste danske øh, fodboldspiller nogensinde. Jeg ved godt, at Michael Laudrup var jo en anden type, men, øh, men Smeichel, hvor har han betydet ekstremt meget for de hold, han har spillet på? Altså, det var, han havde en voldsom stor andel i øh, em guld, ikke? Og han havde en meget, meget, meget stor andel i United, vandt både Champions League og, og Premier League de år der. Så en, en, en målmand, fuldstændig fantastisk målmand. Og der vil sige, der kommer han, der kommer han helt øh, på niveau med ham. Vi, vi er ved at være der, hvor vi skal bruge Det Nej, nej, vi skal bare, Jeg svar kommer, vi kører bare videre. Der okay, vi kan noget, der videre. Jamen, vi skal også nå at snakke det stadionplaner ude i, i overhovedet. Yeah. Ja, vi har lige 10 minutter tilbage, Jan. Det, det er yeah. en ting, vi har taget med, fordi det tænker vi, det er, det er sådan noget, du som chefrektør på, på Steffen, det ved du en, en hel masse om. ja. Der er den her 2020-plan. De vil gerne have den i det Nye Stadion på plads inden 2020. Har du kun læst mig frem til på hjemmesiden? Ja. Der er solgt de her 7.000 støttebeviser. Målet er 10.000. Hvad tænker du om det hele? Er, er det nødvendigt med Nye Stadion i Aarhus? Øh, det kommer på, hvem det er, vi spørger. Hvis, hvis, hvis, hvis det du er... spørger mig... Som, fane. Det, som fodboldfane, ja. ja okay. Det er i allerhøjeste gang nødvendigt. Vi snakker om den der intimitet, der skal til, altså, hvis man fjerner løbebanen og rykker til der på, sted, eller på, på banen. Det er lidt atletikstater, som er ikke spiller fodbold på. Det er forfærdeligt dårligt til et fodboldhold. Den øh, intimitet, den fantastiske opbakning, som de fans leverer, øh, vil virke 500.000 gange bedre, hvis de spillede på et rigtigt fodboldstadion. Så der er bare ikke nogen tvivl om, at AGF skal selvfølgelig have et fodboldstadion. Det, altså, det giver ingen mening at og argumentere for det andet. Jamen, de vinder aldrig en kamp, så de, hvad skal de have et stadion? Lad komme op i toppen. Hvis de skal op i toppen, hvis de skal blive deroppe, så skal de have et fodboldstadion. Længere er det ikke. Men så kommer så den næste spørgsmål. Ja, hvad så med den her løbebane? Her? Hvem skal betale for det her? Ja, det er da et spørgsmål. Fordi hvis vi nu siger, at vi lader AGF købe stadion, som parken, F.C. København fik jo lov at købe parken for 25 år øh, og en fadøl en gang øh, for nogle år siden og det var jo selvfølgelig det der ligesom fik dem i gang ikke? hvis AGF kunne få lov at købe Aarhus stadion så ville de selvfølgelig med det samme der, vi har jo selvfølgelig helt lidt problematik med at det er jo derude så du må ikke bare gøre hvad du vil, du må ikke bare vælge hele lortet Nej. der er jo en del af det du ikke må røre ved Nej. men de, du kunne stadigvæk godt bygge et fodboldstadion ud af det der, der så står tilbage det bliver ekstremt bekosteligt du kan ikke grave de der løber løbebrenner ned Grundvandet står højt, det bliver engang mosevand, jord ned. selvom du kunne gøre det, så alle de der ekstra tilskogepladser, som så ville være tættere på banen, ja. de ville være under åben himmel. Og i det her land, hvor det jo regner i øh, 49 ud af 30 dage, der, øh, der vil der jo være ekstremt mange kamme, hvor du ikke kan sidde dernede. Ja. Og den plads, du nu har i dag under taget, den bliver kommer bare endnu længere væk for banen, hvis du graver den ned. Så kan man sige, jamen, så forlænger vi bare taget. Hvis vi ud i den tagkonstruktionen, jeg er ikke ekspert på det, men dem vi har snakket med der er det, de siger alle sammen, glem det. Den er simpelthen, det bliver for dyrt. Ja. Øh, så vil vi lige så bygge nyt stadion. Hvis jeg ikke får lov at bygge nyt stadion, vel det der er det ude nu, så skal vi i hvert fald som minimum lægge ud med at bruge 50 millioner på et nyt atletikstadion minder vi bare siger, at vi er ligeglade med 10. Danmark, vi er ligeglade med, med det eneste år, skal jeg stå for det, er bare få Al Altikstaterne skal have et andet sted. Ja, ja, så bygger vi staten om, så det bliver et ordentligt altikstater. Det koster boksen. Men igen, hvem skal betale? Det? Hvis vi ikke regner med, at Aarhus Kommune skal betale. Det. Jeg synes det vil være altid skulle i dag. Problemet er bare, at det er altså kun 17 år, 16 år siden, de betalte 200 millioner sidste gang. Og forestil dig en kommune, der ingen penge har i kassen, skal levere 200 til 300 millioner til AGF, og så nyt alt, for der AGF kan spille hvad, 17 fodboldkampe om året <laughs> dengang det kunne måske ligeså gøre, at AGF var en, en forening og vi sagde, at det gør også meget godt for byen det er en virksomhed i dag hvilket anden virksomhed får bare at kommunen, her er lige 300 millioner øh, i, øh, til det her er 300 millioner så kan bygge en i hmm. kulturbygning det sker ikke jeg ved godt, at der selvfølgelig også er noget i det her med, at, at der skal være et stadion til byens borger, og sådan noget, men der er et stadion derude, som er, står der nu jeg tror, den eneste mulighed for, at vi får et nyt forholdsstadion i Aarhus, og jeg vil gerne understrege igen, det skal vi, have. <laughs> det er, at AGF går sammen med nogen, og jeg tror desværre, at vi er nødt til at lægge det et andet sted. Det ligger jo genialt, altså forholdsstadion er, er, er fuldstændig enige. fantastisk. Danmarks bedst på lægningsstadion. Men, men problemet er det her med, hvad gør vi så med antikfolkning? Ja. Og derudover, så bliver det svært At kapitalisere rigtig meget på det Fordi altså, det, hvis det skal fungere, så skal det også kunne lade sig en forretning Så skal vi have noget med nogle kontoret, og noget, ligesom vi de har der ikke? Ja, vi ser, vi, ideerne er der, er der nok af Da vi jo ender ja. at kigge på, ja. på Forslag 1, 2, 3 Og VIP, der skal hænge sammen med CRS Arena også Ja, og yes, om og du kunne lave Altså hvis, det der, hvis de planer, de, de bliver ja, hjemmefældet Ja, det er så flot ud. Men, altså, men penge... Der er jo en mulighed Tag de der øh, krikker, der løber rundt øh, Lige lidt derfra Ryg dem til Vilhandsborg <laughs> og så bruge pengene for det der... Nu ved jeg ikke, om jeg på, hvor stort det område er. Det er gigantisk. Det er gigantisk. Du kunne bygge et P-hus, et hotel, du kunne lægge fem fodboldbaner. Du kunne... Altså... Det er et kæmpe område. Du kunne også udstykke noget af jorden, og så få penge til staten derfra. Men er vi ude i, at det er pengene, der er problemet? Primært. Det er pengene. Ja. Altså, hvem skal, hvor, hvor, hvem skal finansiere det? Men altså, AGF, de er nødt til at finde nogen, der vil den her godt, og så lave en forretningsmodel, hvor de kan... Altså, kan vi så se på det i form af nogle kontorlokaler samtidig eller et eller andet? Fordi at forestille sig, at kommunen, de må ikke forlade sig på, at kommunen betaler det, for det kommer simpelthen ikke til at ske. Jan, hvad tænker du med, med den snak, der har været om, at de kunne få nogle hjælp fra, fra DBU mod at lave et, et stadion, der så skulle være 30.000 plus, som så skulle kunne bruges til en eventuel nordisk em -slutrundt? 30 bliver 30.000 for mange? Nej, ikke hvis det vil betale. Men uh, lige så snart det handler om, hvem man skal betale for det her, så vil DBU og sådan, nej, nej, at vi vil godt støtte og lægge nogle kampe derovre, men vi kan altså ikke penge at betale for det. Det var et fint forsøg fra DBU til ligesom at komme med en opbakning til, vi synes også, Aarhus skal have fået opstater. Men de vil ikke give en krone for det. Og, og bygge staterne i Aarhus til 30.000, for måske at spille to, ja. fire kampe under en eller anden slutrunde, <laughs> så altså, det, det er jo ikke 30.000, der er behov for. Altså, tværtimod kunne man sige, at bygge staten med plads til 15.000 måske. Fordi hvis AGF begynder at vinde, så kan der godt komme 15.000. Men så lader det være ligesom det her i Manchester United for eksempel. Fordi jeg var til intervjuet med ham der, Kasper Styls, Styls, kan jeg, Styls er, ham der har været, været deres øh, PR-mand i mange år, deres øh, merchandise ansvarlige i mange år derovre. Han, øh, han talt dem det der med, at de vil slet ikke bygge, øh, han hedder Nøjer, Manuel Nøjer. Ja, tak. Så komme på 5. 5. Sådan. De vil slet ikke bygge øh, det her stadion. Øh, flere tilskuer, for det skal være sådan lidt, Lidt svært at skaffe billetter, ikke? Altså, det skal helst være sådan lidt hype. De vil hellere have, at, at der hver gang er 2.000, der ikke kan få en billet, end de vil uh, have, at der 5 .000 ja, det er 5.000 toppenpladser. Det, det, det kunne man godt gå lidt for et stedet samme i år, så Altså, bygge nu bare staten til 15.000. Sådan at hvis AGF på et eller andet tidspunkt, hvad vi alle håber, kommer op i toppen igen, så kunne det sgu blive sådan lidt hype, at der skulle ud og se dem. Og du kunne ikke nødvendigvis få en billet. Altså, det, det vil det være fint. Det er vi simpelthen nødt til at lade være den sidste pointe herfra... Øh fra den udsendelse. Vi, vi er løbet tør for siden. Ja, det er Jan, Jan, Her til det sidst på faldrebet vil jeg sige, at vi har fået en, øh, en lytter- og forespørgsel ja. til dig, Jan. Ja. Det vil jeg sige til vores lyttere. det kan I selvfølgelig også skrive til os på Twitter og Facebook. Ja, endelig. endelig. Jeg har så fået den i telefonen, det, det er fra min far. Ja. Jeg har bare lovet at hilse dig. Ja. Jeg ved ikke, om du kan gætte, øh, hvis jeg nu siger, at han er gammel eller gæft, jeg hedder Iversen til efternavn. Øh, der har jo faktisk været øh, et par. Ja. Iversen Nå, Nå okay. Altså, de havde jo en, øh, på et tidspunkt en, øh, en øh, du kan ikke være så gammel, det kan ikke passe. Altså, de var mange så de havde jo en, øh, en direktør på et tidspunkt, der hedder ja. der er uh, seks rigtige, ja, ja, altså, det jeg. Ja, det er det du virkelig? Uh... Ja, det er min far. Jeg har snakket hver en weekend. Jeg lod lige at, og hilse dig fra. Ja, er, tak, Hilsom. Endelig igen. Men det skal du. <laughs> vi, uh, vi sender Jan vi... ind på en, uh, en førsteplads i, i vores quiz. Seks rigtige, simpelthen. Seks rigtig. Han nede fra andenpladsen, og så... Uh så er vi simpelthen nødt til at runde af nu, Emil. Vi siger tusind, tusind tak, fordi du gad at komme. Jan. Selv tak, det var en kæmpe fornøjelse. Det var det, det er også fra vores side, helt ja. sikkert. Og tak, fordi I lyttede med derude. Ja. Så håber vi, at I vil lytte med igen i, i næste uge. Tusind tak, og ja, det var det hele for nu.